И така започваме, започваме днешно, днешния седмичен чат. А, подпуснал съм и записа, така че по-късно ще мога да го а, пусна и на вас, да го споделя за вас, които не сте могли да се включите наживо. Не е проблем да се правят тия неща и като запис, но съвсем друго е, когато може да има и жива връзка и да чуя вашите въпроси. Може да нямам отговорите, но ще направя най-доброто от себе си да разбера, ако знам вашите въпроси, да разбера какви са те и да ви помогна да намериме заедно отговорите. Днес ще говорим за нещо а, интересно според мене, но може би не много интересно за повечето от хората. Ако някой от вас тръгне да търси материали на английски специално, понеже на български няма да намерите нищо според мене или поне не, нищо, което си заслужава да се чете, а, но Казвам това, понеже знам какви са резултатите при търсенето в интернет на английски. Честно казано, ако се потърси в интернет информация за нещо, може да се види доколко има интерес. Неща, за които има голям интерес, се търсят много. Това е което правят хората днес. Те търсят в интернет. И така можем да, ако се задълбаваме в интернет и направиме търсене, ще видим, че има някакви материали, не много и не много добри, някакви популярни материали, основно за приликите и различията между християнството и юдаизма. Такива материали могат да се намерят. Пак ще кажа, не са много и не много от тях са много добри. Има страшно много повърхностни неща написани написани от някакви черени дочери, църковни дейци. А, поради тази причина, за да не си губя времето, а, искам да вметна малко. Често пъти хора ме питват откъде черпя. Аз черпя източници основно от хора, които са експерти в сферата, която ме интересува. По-специално а Що се отнася до правилното разбиране на писанията, съм стигнал до заключението, че е абсурдно да се допитваме само до а, християнски проповедници. За най-голямо съжаление, трябва да кажа, след всичките години а, християнски живот, че повечето от популярната християнска литература, за съжаление, е на много ниско ниво. Например, надо ли вашия речник ще се обогати, ако четете християнска популярна литература. Подчертавам, популярна християнска литература. Разбирам много добре, че не всеки ще намери за интересни академични а, трактати и разисквания и сериозно богословие. Разбирам това. Но, нужно ли е наистина? Трябва ли хората да бъдат третирани като абсолютни пълни глупаци и да бъдат писани неща а, на ниво, което е горе-долу, може да се каже, детска градина, някой път. Не се шегувам. Между другото и картинки се слагат, за да има интерес. Тоест, вместо да се вдига летвата, вместо да бъдат хората предизвиквани, а, вместо всяка една църква и всеки един проповедник да помогнат на хората да разберат, че пристигайки до вярата и влизайки в вярата, те трябва да израстват, а не да се снишават проповедниците и не да се снишава летвата. Вместо това имаме сякаш един глобален заговор летвата да се смъква. Затова аз не черпя много-много от популярни проповедници и популярни четива проповеднически, защото нивото е Окаяващо е. Може да се каже, че повечето от е популярната християнска литература, радио и телевизия, са наистина материали подготвени за масово потребление. Ще рече, изключително простени, изключително с занижено ниво на а, мисъл и информация. Поради тази причина, казвам всички тия неща, защото, когато се позоваваме на дадени източници могат да ви звучат непознати. Например, един източник, който а, днес ще цитирам, е, това е професор Лоренс Шифман, който се счита за един от най-големите експерти а, по въпросите за свитъците от Мъртво море. А, професор Шифман също е ревин, но е такъв експерт от такова ниво, че е канен навсякъде по цял свят. Без значение протестантски, католически университети, светски университети или еврейски университети. Може да се каже, че то е авторитет от световно ниво. Много малко хора ще намерите, които спорят с него. Защото е авторитет. И така, добрата вест е, че хора като него са доставили на, на, на аудиторията си. Не само академични свои разработки, но и литература и разработки, които могат да бъдат разбрани от всички нас. Така че моята цел е да вдигна нивото. Връщам се отново от точката, от, от която се впуснах леко в обяснение. Аз съм избрал и се придържам към школа, богословска школа и академична школа, от която черпя резултати, която има, това се нарича последния начин в специали, специализираната литература и среди. А, не знам на български как е на английски, се казва high view of the Bible. Има висок поглед за, за Библията. Има високо мнение, може би е най-добрият начин да се преведе на български. Това не значи, че не чета литература от богослови, които са либерални и които имат така нареченият Критичен поглед. С други думи, може да се каже, че повечето богослови и експерти се разделят на две, ако може да ги наречем, големи широки групи. Основни групи. Едната са експерти, включително археолози, включително историци, включително богослови. И разбирате, че това са много различни дисциплини, нали? Но както може да намерите либерални богослови, така ще намерите и консервативни богослови. Както може да намерите археолози, които имат критичен поглед, това е термина, който са, който те, това са либералните, либералните богослови, и либералната школа, която не вярва в Библията, не вярва, че Библията е документ, който исторически може да се разглежда като валиден такъв, не вярва, че Библията е доказана от археологически доказателства, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Този либерален или критичен поглед на Библията а, вече на Запад върви от около 200 години, може би дори повече, може се каже, но се счита, че от около 200 години на Запад има така наречената критична школа или либерална школа, с други думи, която не възприема Библията като боговдъхновенна, просто защото съвременната западна наука е либерална в смисъл такъв, че светска, т.е. нейното търсене и нейните заключения са а, изцяло извън контекста на вярата. В смисъл такъв, не се предполага, че светът е създаден от Бог или божество или създател. Следователно, съвременната наука, включително богословие, са просто а, разфасоване на литература или археологически находки, а, анализирането им, но Изцяло като находки на хора, които са намерили някакви артефакти от историята и си правят някакви техни заключения и анализи, нямащи нищо общо и не свързващи ги с създател и свръхъестествен происход на Вселената и на човека. След като направих това дълго обяснение, направих го само за да ви кажа, че ще прочета някои неща от професор Шифман и го направих също за да ви кажа, че винаги, когато изнасям материали и презентации и анализи, имам предвид това, което говорят либералните а, богослови и, и академици, учени. Разбирам го. Трябва да се чете. Аз трябва да съм запознат с него. Трябва да съм запознат с антитезата, както и с тезата, за да мога аз да съм добре информиран. И пак връщам се към това, което казах в началото. Моята Мисия, моята цел, това, което осмисля въобще да взема половин или един час от живота си днес и сега, изключително заед съм и, и казвам ви, всяка минута ми е ценна, да го взема, да открадна от себе си това време и да го дам на вас и да го вложа в, в, в това да направя такава презентация, е защото вярвам, обеден съм в това, че Бог желае вярващите вярващите да растат, да, да израстват в разбирането им за происхода на вярата. Да бъдат стимулирани, да бъдат насърчавани, да търсят автентичната истинска вяра, а не да се задоволяват с повърхностните отговори на повърхностни хора. И пак ще кажа, съжалявам да го кажа в повечето популярна християнска литература, няма да ви непременно просвети и няма да ви даде опциите дори, айде да не кажеме истината, но опциите ще ви даде някаква информация, която е изключително объркана. Днес говорим за трите основни различия между Римогръцкият Христос, използвам името на Христос заедно с пояснението, че Римогръцки, защото вече сте разбрали най-вероятно, като моя постоянна аудитория, че аз съм силно скептичен относно така наречения Христос, на римо-гръцката и англосаксонската традиция. Защо? Защото след подробно и последователно и задълбочено изучаване на происходът на нашата вяра, след всичките тия години, аз разбирам, че през всичките тия години основните източници, от които съм черпил знания, Включително на високо академично ниво, включително на популярни проповедници. Всички съвкупно, сякаш са се, се наговорили, въпреки че съм сигурен, че няма такъв заговор, но сякаш, сякаш казвам, има някакъв ам, заговор, едва ли не. И този заговор е да се пренебрегне изцяло происходът на вярата тия първи 300 години какво е била тази първа ранна църква и всъщност какво е вярвала, какво е говорила и най-важният въпрос – какъв месия, в какъв месия е вярвала и е следвала, за какъв месия са били готови тези хора да умират по кладите на Рим? Това е моят въпрос, защото за този месия аз съм готов да умра. За измисления месия, който се конструира от християнски богослови след четвърти век, не съм сигурен, че първо, че ми е много интересен. Защо? Защото той не е коратен, не, е, не е в линия с, с месият, който беше даден, обещан и прият от първите вярващи. И днес ние ще говорим за някои от тези различия. Защо римо-гръцки и защо англосаксонски? Защото това са основните влияния. Основните влияния са хеленистичното влияние или елинистичното, как се казва на български, влиянието на гръцката митология, вярвания окулт и смесването им в а, инфузирането им или смесването им в, в а, вярата на апостолите и първо ранната църква. Знаете, че имам проблеми с думата църква, без да влизам в този детал в момента. Римогръцка, защото Рим по това време ам, възприема божествата на гърците, възприема, разбира се, дава им римски имена, а, но изучава гръцки, освен латински. Римогръцки, защото... Преводът на латински на Ироним Блаженни за хиляда години е най-авторитетният превод, който доминира, после пък преводите и повлиява страшно много на други преводи и англосаксонски, защото крал Джеймс, английския крал Джеймс, оказва огромно влияние на начина по който се превеждат концепциите за Бог и Месия и по този начин оказва огромен отпечатък върху начинат, по който западният свят Включително ние като последователи или част на протестантската мисъл и традиция възприемаме кой е месия и каква е вярата, която той дойде да ни даде. Не знам дали ще преключа днес с тия три различия, но може би, може би да ги спомена сега и да ги оставя за втора и трета час по тази тема, защото времето напредва и половин час не е много достатъчен за да, за да влезем в детайло. Ето ги трите основни различия и мисля наистина, че това, което ще направя, че ще вляза в а, поредица от получение на тази тема. Първо, най-голямото различие между обещанията. Хамешиях, понеже на еврейски, на еврит, хамешиях е месията. Защо е важно да се каже хамешиях, а не Машиях? Защото а, много различни хора са наречени месия или машиях в Тора. Не е само този обещан наследник на Давид, който ще стане владетел на света. Затова е важно да кажем Ха машиах или Месията, защото тогава става ясно, че говорим за обещаният, пророкуваният от Моисей и обещаният на Давид, наследник, който ще царува на целия свят. Когато само кажем Машиах или Месия, според Тора, това може да се отнася за различни хора, включително за езичникът цар Кир, както го наричаме, според нашия превод, който също е наречен помазаник или месия. Но е много ясно, че той не е обещаният месия или хамашях, за който става дума тук. Така че, кое е първото нещо, което се оформя като голямо различие между обещаният, обещаният хамашиях и Месията или Христос на християнската християнската богослови. Забележете, че употребявам думата вяра, тя е свещена, сакрална дума, според мене. Вяра не означава непременно институционална религия или не означава непременно, да речеме, Uh, ритуали, uh, литургия и така нататък. Вярата е истини, които се вярват, а не непременно, когато да кажем вяра, да имаме предвид християнската вяра смисълно дадена църква. Така че, когато говорим за вярата, имаме предвид за истините, които сме приели, предадени ни от Моисей и по-късно потвърдени и обяснени, и от нашия Господ неговите апостоли и стигнали до нас. Вярата конфликтира често пъти с религията на хората, защото хората взимат. Вярата създават около нея институции, литургия и тя, всякакви други системи. Наричат ги християнство и става голямо объркване. Така че, когато говоря за истинското нещо, аз използвам думата вяра. Първото нещо, което трябва да стане ясно е, че Месия, um, според както обещан от uh Тора, момент, само да си извадя тук uh, текста. Месия, според както обещано от Тора, е евреин. Той е потомък на Авраам. Обещана на Авраам. Обещана, че ще бъде негов потомък по плът. Апостол Павел изрично в неговото послание към римляните както и по-нататък в Галатяни, говори за потомък. Единствено число – семе или потомък. Ще рече, връзката между Авраам и Месия е направена директно и е много важно да се подчертая, че това е поплът. С други думи – обещаният Месия, поплът е потомък на Авраам или Аврахам, и за това няма две мнения. Това е най-важното, което искам да хванете днес. Там ще говорим и за другите неща. Месия, Машхамешях, обещан от писанията, от Тора, е потомък на Аврахам по плът. Не може да бъде друг. Разбирате ли? няма как някакъв претендент да се появи от някъде и да каже аз съм Месия. Той трябва да бъде потомък на Аврахам Поплът. Нека да говорим по-късно за божествената страна на нещата. Аз говоря в момента за Месия, който е обещан и, и, и е уникално според мене как днес имаме хора, които се наричат християни и казват е, няма значение. Плътта няма значение. Плътта е някаква плътска работа. Важното е, кой е месия по дух. Той е добър човек, говори за любов. Той може е добър човек, може да говори за любов, но това не го прави хамешиях. Не го прави обещаният месия. Той не е наследник на Аврахам. Не е потомъкът, за който говори изрично апостол Павел няколко пъти многократно подчертава, че той е потомъкът на Аврахам. Второ, той е потомък на цар Давид, също еврейен. Поплът. Защо мислите посланието на Матитяхо Матей, защо мислите започва с това родословие, с този толедот, произход, генеалогия? Защото ако първо не се установи и не се направи а, как се казва, ако първо няма заявка подадена, ако първо не е направена заявката, за това, че той е наследник на Аврахам и на цар Давид по плът, нито едно от другите неща няма никакво значение. Няма значение колко добър равин е бил, няма значение какви чудеса е извършил, няма значение какви е, неща е казвал. Предполагам другото големе, другия голям факт би е бил възкресението. Ще кажеш, ако той е възкръснал, <съква> какво значение има <съква> на кой е бил е, потомък. Но фактът остава, че за да може да бъде хамашиях, да може да бъде е, Хамашиях, той трябва да е потомък на Авраам и трябва да е потомък на Давид. Защо казвам това нещо? Защото днес огромна част от така наречените християни или много християни казват следното нещо. Э, е, няма вече. Ти евреи са фалшивите евреи днес. Те са изгубили се племената, не се знае кой от кое племе а Те нямат никакви претенции към своята земя. Тая земя може да е била обещана на евреите, но те вече са се загубили и те така, те са. А, няма никакво значение. Така ли? Значи, ако наследството по плът няма никакво значение за евреите, тогава няма никакво значение и за Месия. Виждате ли? Те вървят ръка за ръка. Кой е християнския Месия, за разлика от обещанието Месия? Сега ще ви прочета един цитат на епископът на Константинопол, Йоан Златоуст. Може би някой от вас сте чували за Йоан Златоуст. Това е четвърти век. Някой се наричали Йоан Златоуст. За това се казва Златоуст, понеже бил най-добрия проповедник в който те са чували. Златно уста има. Толково добил, толково бил кръсно, толкова бил красноречив, толкова добър проповедник бил, че му излязло прозвището Златна уста. Златоуст. И сега ще ви прочета. Златоустия Йоанн Епископ на Константинопол ще рече нещо като патриарха днес, като папата. Християнин номер едно, това е вече след Константин. Константинопол, вече е Константинопол. Тоест империята вече се е разделила на западна и на източна. Но не, не, не, не, нека, нека да бъде ясно, че източната империя с столица Константинопол продължава до... 14-15 век, докато пада под отоманско робство. А, тоест, много по-дълго продължава в смисъл такъв като Римската империя, докато западната пада под визготите и, и така нататък и се вече променя се в тези различни домейни. Ето какво пише Йоан Кръстител. Евреите жертват децата си на сатана. Те са по-лоши от дивите животни. Синагогата е публичен дом, барлога на негодниците, храм на демоните, посветен на идолопоклонствените му култове, престъпно събрание на евреи, място за срещи на убийците на Христос. Дом на лоша слава, жилище на беззаконие, бездна и гибел. Синагогата е проклятие. Упорита в грешките си тя отказва да види и чуе. Умишленно изкривила преценката си. И е погасила в себе си светлината на Святия Дух. Евреите са изпаднали в състояние по-ниско от най-гнусните животни. Развратът и пиянството ги доведоха до нивото на похотливата коза и прасето. Те знаят само едно да задоволят стомаха си, да се напият, да се убиват и да се бият едни други като сценични злодеи. Мразя евреите, защото нарушават закона. Мразя синагогата, защото тя мрази закона и пророците. Дълг на всички християни. Е, да мразят евреите. Това е Иоанн Златоуст. Така, защо е важно да погледнем това, тези изявления, и повярвайте ми, те не са единствените негови такива изявления, и освен това, той не е единственият християнски богослов, но може да се каже, че 4 век маркира началото на подобна риторика на омразата. Защото, приятели, не е възможно ти да говориш за Христос или да говори за същия хамасиях, който е обещан от Тора и пророците и по този начин да мислиш за евреите и да ги третираш и да говориш за тях и да реално да поставиш основите на това, което днес наричаме християнски антисемитизъм което е факт вече за 16 века. Как смятате, че е възможно някой реалистично да знае, че неговия Месия е син на Авраам и на Давид, на същите тези хора и да говори за тях по този начин? Така че ето ви една голяма разлика. Първата, най-важната, най-голямата. Обещанието Хамасиях е цар на юдеите. Някой го отхвърлиха, някой го приеха. Цялото първо поколение вярващи за 40 години отразено в Деяния на апостолите беше основно евреи. Излизането на Евангелието въобще до езичниците беше голям казус. Голям въпрос, и пак евреи в лицето на Павел настояваха, че то трябва да отиде до езичниците. Как така се получи, че днес ние сме забравили, че основно вярата беше предадена от евреин на евреи, които днес ни дадаха тая вяра? Какво стана? Какъв Месия вярваха те? Смятате ли, че Павел или Петър или останалите апостоли или техните върсници или потомци вярваха в Хамешиях, обещаният Хамешиях, който ще се. ще погледне тези думи, написани от Йоан Златоуст и ще каже: О, да, това е много добро. Супер. Да, аз съм Христос, който се отежествявам с тези думи. Виждате ли? Преди около седмица някъде имах разговор с добър приятел тук и той човека е обикновен човек. Той не е вярваще, води се така добър християнин, чете си библията. От много години израснал в лутаранско семейство и вече, и вече за втора година е част от моята мъжка група, в която говорим непрекъснато за за тия неща. И миналата седмица стана дума съвсем ноншалантно в разговор с него за общ наш познат, който е Врейн. И той казва следното нещо. Той човек вика, дойде веднъж на едно събиране и така слуша един проповедник, който говори през цялото време и явно имаше някакъв така интерес но не мога да разбера. Абе, вика, какво, какво е нужно този човек така да, го, да го бутне нещо лекочко, да да да, да прекрачи, да прекрачи е, прага и да приеме е, Исус. Кво му пречи толкова? Кво му трябва да го бутне така леко? И човека искрено си задава този въпрос. Споделя го с мене. Днес го погледнах и му казах, му казах приятели, задал ли си някой въпроса какво е за може би е за него да израсне изучавайки неговата си история на неговия народ която за последните със сигурност от 4 век насам, може да кажем 16 века е усеяна с подобни изказвания като на Илан, Злотоуст гонения, преследвания и така нататък Смяташ ли, че малко нещо само трябва да го бутне или смяташ, че може би, ако си израснал, изучавайки историята на своя народ и за това, че твой народ е бил преследван и е подложен на геноцид за 16 века, ти тези същите хора изведнъж ще кажеш, ей, я да видя вашия Христос, който ни гони нас 1600 години. Що да не поверва в него? Просто нещо лекичко ме трябва да ме бутна така, да прекрача прага. Не, приятели. Римогръцкият англосаксонският Христос, който мрази евреите, не би могъл да е обещанието от Тора и от пророците Хамасях, който е цар на юдеите и след това и на останалия свят. Явно тук има голям проблем. Явно тук има голямо разминаване. До такава степен, че апостол Павел в посланието си към галатяните, Зема излично силна позиция и казва, ако някой друг ви говори за друг Христос, за друг Месия, който нас не ви говоря, той казва да бъде анатема. Това, е, това са силни думи. Аз не бих могъл да ги изговоря и никому не съм ги изговарял. Анатема. Ще рече не просто махни се от църквата, не създаваш проблеми и не намериш намери си друга църква, той буквално казва, такъв дано бъде осъден на вечно погубление. Това са изключително тежки думи, но те идват от един изключително верен служител на Хамашиях, който виждаше нещата черно и бяло и плати огромна цена да може да каже тия думи който беше гонен и преследван от своя си народ и въпреки той каза към края на живота си посланието към римляните готов съм аз да бъда отсечен. Аз да, да отида в Ада само да се спаси Израил. Затова завръщането към хебричните корени не е някаква мода. Няма нищо общо с това, което се върши в нашите така наречените месиански среди хора, които безмозлично размахват байраци, слагат кипи и си слагат в Фейсбук а, снимчици и някакви бла-бла-бла. Това е сериозен казус. Казусът е толкова сериозен, че опира до това въобще същия ли месия вярваме? Как е възможно някой да вярва в римогръцки, англосаксонски, католически, православен, между другото, православни богослови, Йоан Златуст е изключително почитан от православните богослови. И може да се, мога да говоря за цял час. За традицията на омраза към евреите. Богословската традиция и в православните народи. И някой ще каже: Е, всички си имат проблеми. Всички са гонени. Всеки гони някой друг, всеки мрази някой друг. Айде, сега пак толкова. Чуйте ме. Чуйте ме. Нашият Господ, хамешиях обещаният, обича своя народ. И той няма нищо общо с този римогръцки англосаксонски христос, който това е. Той, той е 100% против своя народ. 100%, както казва Йоанн Крестител, мразя евреите и е задължение на всички християни да ги мразят. И така, днес имаме време само за първото от трите основни различия. С едната седмица сряда се пада, и имам, имам голям тест във вторник, така че не знам доколко ще подготвя. Аз от сега бях подготвен, но ще се пусна във втората и третата разлика между обещаният хамешия и реално този Христос, който ни е даден от християнската традиция. За щастие не съм единствения, който мисли по този начин. От векове насам се говорят истините, които ви говорят. Не е нищо ново. Просто за съжаление, большинството от проповедниците, доминдераминациите и църквите продължават да си повтарят същите християнски неща и продължават да говорят за римогръцки Христос, който е проблематичен. Сега е последно заключение и ще кажа, а, той е толкова добър и милостив, че не обича въпреки нас, а не поради нас. Това се отнася за много неща. Много хора смятат, че само понеже Господ е откликнал на от тяхната молитва и ги е докоснал и по някакъв начин е показал своята любов, че това е одобрение за всичко, което мислят, говорят или вършат. Мисля, че повечето от вас бихте се съгласили, че това е вярно за. Много други неща. Ако тръгна да изреждам всички крези неща, които някои християни вярват, списъка е много дълъг. Ако тръгна да изреждам всички крези неща, които хора говорят и вършат, и въпреки това, нали, той, той обича човечеството, понеже сме всички изгубени, объркани, недостойни и незаслужили. Но нека не възприемаме тази негова любов, милост и търпение. Нека не я възприемаме като едва ли не е разрешително за това да останем невежи, разрешително за това да останем глупави, да повтаряме с едни и същи лъжи, едни и същи вековни заблуди. Наша отговорност е, ние сме поколенията, които имат достъп до повече от информация от когато и да е било. Едно време си спомням преди 25 години съм мъкнал конкорданси, които тухли целите ми да са били пълни с книги. Защото нямаше друг начин. Нямаше електронни книги. Нямаше скенери дори. Днес може да се свалят тия книги. Мога да се свалят тонове книги. Мога да натисна два бутона и, и, и книгата да ми пристигне тук след, след два дена. Следващата семца ще говорим за защо юдаизмът, библейският юдаизъм не е Равинския юдаизъм и какво означава това, що се отнася до Хамешиах, до нашия месия. Реално ще ви прочета някои от нещата, които професор Шифман има да каже по тази тема. Много хора смятат, че завръщането към хебричните корени е по някакъв начин възприемането на равинския юдаизъм като начина или пътят към Бога. Това не е така. Равинския юдаизъм е различен от библейски юдаизъм. Идната седмица ще говорим за това нещо. Но ще продължиме най-вече с основните различия между обещаният Хамашия от Тора и пророците и Христос на римогръцката традиция, традиционната християнска, така да се каже, култура, теология, възприемание, образи. И восприятие.